Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuisia. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kansanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä, ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka asuu minussa, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä, ja että isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä teen sen jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni, ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne. Ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa, ja minä teissä. Jolla on minun käskyni, ja ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä, ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei rakasta minua, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut, ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä, minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta.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 Ja palajan jälleen teidän tykönne. Jos te rakastaisitte minua, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen isän tykö, sillä isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtina tulee, ja hänellä ei ole minussa mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isää ja tekevän, niin kuin isä on minua käskenyt, nouskaa, lähtikäämme täältä.